A cincea elegie: Tentația Realului. N-am fost supărat niciodată pe mere că sunt mere, pe frunze că sunt frunze, pe umbră că e umbră, pe păsări că sunt păsări. Dar merele, frunzele, umbrele, păsările s-au supărat deodată pe mine. Iată mă dus la Tribunalul Frunzelor. La tribunalul umbrelor, merelor, păsărilor, Tribunale rotunde, tribunale aeriene, Tribunale subțiri, răcoroase. Iată-mă condamnat pentru neștiință, Pentru plictiseală, pentru neliniște, Pentru nemișcare. Sentințe scrise în limba sâmburilor. Acte de acuzare parafate Cu mărântaie de pasăre Răcoroase penitențe gri Hotărâte mie Stau în picioare Cu capul descoperit Încerc să descifrez Ceea ce mi se cuvine pentru ignoranță Și nu pot Nu pot să descifrez nimic Și această stare de spirit ea însăși se supără pe mine și mă condamnă, indecifrabil la o perpetuă așteptare, la o încordare a înțelesurilor în ele însele, până iau forma merelor, frunzelor, umbrelor, păsărilor. Autor Nikita Stănescu Lectura Maya Martin